aurra aurtzaindegian matrikulatzen. Egunon, nire aurra matrikulatzeko zer egin behar dut? Bai beida, e, idazkaritzara jon bar duzu. Egunon e, aurra matrikulatu nahi dut. Ongi, esango hizkiazu zure izena eta helbidea, mesedez? Bai, e, kale nagusia bost, bigarrena, ezkerra. Jone, ziaurre zaraioa naiz. Eta aurrak, zen bat urte ditu? Ba, sortzi hilabete biar beteko ditu. Eta zein da, bere izena? Amai ur, ziaurre mendizabal. Bale, mm, ongi. Zuk, baduzu lanik? Bai, bai. <coughs> Ja, orduan aurra matrikulatzeko zure nomina eta alabaren bi argazki txiki behar dituzu. Eta telefonorik, baduzu telefonorik? Ez, baina nahi baduzu nire bikotearena emango dizut. Mm, bai, emanen banmese dez. Ja, eh 689 hogeita 34. Aizu, e, beste gauza bat. Jakin nahi dut ze hor dutan ireki eta izten duzuen? Bueno, goizeko zazpitatik bederatzietara aurrak sartzen dira. Eta ordubietatik lauretara jaso behar dira. Oso ongi. Eta noiz deituko duzue? Ba, datorren astean faltarik gabe. Bueno ba, orduan datorren aste arte. Eh? <gül>